Kapitola 45. Pándovci se radí s Krišnou. Ve vyrátě Pándovci obdrželi kurovskou odpověď. Žádné území ani majetek jim nevrátí. Driteráštre žádal o mír, ale chtěl si ponechat vládu nad světem. Dana jako obvykle nezapřel své zatvrzelé a hněvivé já. Judištyru to nepřekvapilo. Teď zbývá už jen, aby se Krišna vydal do hasty náporu, jak slíbil. Nadešel čas, aby zdal najevo svoje přátelství, ó pane. Judištira při oslovení Krišny sepěl ruce. Po celém světě je známo, že jsi vždy oddán blahu svých přátel. Spoléha je na tebe jsme požádali kurovce o navrácení našeho království. Kromě tebe nevím o nikom, kdo by nás dokázal z této nesnáze vyvést. O, Mádhavo, jsi naše jediné útočiště. Krishna seděl o něco níže než judištira na zlatém trůně posázeném drahokami. Úsměvavý obličej mu lemovaly černé kučerevé vlasy, na hlavě mu zářela koruna z diamanty, a když se obrátil k Judišterovi jeho zářivé náušnice ve tvaru žraloka se zablískly. Jsem zde, odpověděl pán douvu Jsem připraven učinit vše, oč požádáš. Co máš na srdci? Judištyra byl krišnovou odpovědí pohnut. Co spolu se svými bratry udělal, že si zaslouží takovou krišnovu podporu? Zde je nejvýznamnější ze všech osobností, připravena doručit jejich poselství a zhostit se úlohy míru milovného posla. Všech pět bratrů upřeně hledělo na Krišnovu tvář a do očí jim hrkly slzy. O Krišno, slyšel si Sanžaju popisovat Dritaráštrovu mysl a pocity. Chce mír, aniž by nám dal, co nám patří. Ten chamtivý svým synům stranící muž má hříšné srdce. Prožili jsme 12 let v lese a na jeho příkaz další rok plný utrpení v onom království. Bráhmanové vědí, že jsme dostáli svému slibu, ale on dohodu porušil. Poslouchá svého pošetilého syna a přeje si vydat se cestou podvodu. vodu. Nedá nám ani pět vesnic. Myslí si, že mu patří svět a nezná stud. Kvůli jeho chamtivosti jsme ovše přišli a nemůžeme plnit naše kšatrijské povinnosti. Bez bohatství je pro nás obtížné dosáhnout cnosti. Askeze a žebrota mezi povinnosti kšatrý nepatří, ó Krishnu. Je nám souzeno vládnout lidem a pečovat o rozsáhlé poklady, abychom mohli podporovat bráhmany a chudé. Běda, co je větší neštěstí, než když úspěšný člověk ztratí bohatství. I smrt by byla lepší. Judištěra pohlédl na svoje bratry, kteří seděli kolem něj v tichém souhlasu. Na jeho pokyn by každý přijal i vesnici, ale Tritaráštra chce, aby zůstali žebráky. Návrh starého vládaře je neslíchaný. Bylo nemyslitelné, aby mocný kšatry a žebral. I to, že se museli u kurovců doprošovat vlastního království, bylo bolestné a ponižující. Judiš teda pokračoval. Přestože vzít si království zpět násilím, za cenu usmrcení svých příbuzných je mrský čin. Nevidím žádné jiné řešení. Boj v pravý čas je pro kšatry závaznou povinností ale válka znamená utrpení pro všechny. I kdybychom vyhráli, stihne nás lítost a budeme oplakávat smrt svých příbuzných a přátel. V případě porážky náš rod zanikne. Ale bez království jsme jako mrtví. Žádám tedy dritaráštru, aby nám v klidu a míru vrátil to, co nám náleží. V opačném případě je pro nás válka spravedlivým řešením, Třeba, že přináší utrpení. Judištyru vyhlídka na válku se staršími svého rodu nijak netěšila. Podle svatých textů je třeba se nadřízeným v hádce vždy podvolit. Požádal Krišnu, aby rozptýlil jeho pochyby. Jaký je tvůj názor, Olkejšovo? Jaká je cesta cnosti, kterou bych se měl teď dát? Je vůbec správné, abychom bojovali s Driteráštrou a jeho následovníky? Pochybuji, že přijme jakékoliv míru milovné řešení, protože příliš lpí na svých synech. Našemu uctivému návrhu se prostě vysměje. O darmarado, zda bojovat či nebojovat nezávisí na tvojí, ale na Driteráštrově volbě. Pro dobro vás obou půjdu a budu žádat o mír. Bude-li možné se na něm dohodnout, pak jsem dosáhl něčeho cnostného a Kurovská a pándovská armáda bude zachráněna ze smrtící pasti. Na judišterově tváři bylo znát pochybnosti. Nepřeji si, aby šel ke Kurovcům, o i kdybys Durjodanu přátelsky oslovil, nebude tě naslouchat. Jsem si jist, že se ti bude snažit nějak ublížit. K čemu toto vše bude, jestli se ti něco stane? Krišna se rozesmál. Znám Durjodanovu podlou povahu, ale tím, že půjdeme ke kudovcům a budeme se snažit uzavřít mír, se vyhneme možné kritice. Nikdo nebude moci říci, že jsme neudělali vše, co bylo v našich silách, abychom zamezili válce. Neboj se o mě. Když se rozlobím, ani všichni vláci země dohromady by mi nemohli v bitvě čelit. Pokud mě kurovci urazí, když si přeji jejich dobro, zničím je. Jak si přeješ, o Krišno, souhlasil Judištyra. Jdi do hasty náporu. Ať z toho plyne jen dobro, a ke ještě vidíme vrátit se ve zdraví a s dosaženým účelem cesty. Jako přítel si mi stejně drahý jako Arjunavi. Nebojím se, protože spoléhám na tvoje přátelství. Měl bys promluvit k Duryodanovi způsobem, který zajistí mír, i kdyby to znamenalo, že budeme muset obětovat cnos. Příjmu méně, než mi právem náleží, či dokonce svolím i k další hře v kostky, bude-li to k odvrácení války nutné. Juriš teda byl přesvědčen, že další hru v kostky neprohraje, neboť se v lese naučil jejím tajům od vrša Parvy. Nepřímo také poukazoval na to, že mírumilovně přijme pouhých pět vesnic. Byl připraven k osobní oběti, jen aby nemusel bojovat proti svým příbuzným a učitelům. Dokonce začínal uvažovat, zda by nebylo lepší prostě ponechat království kurovcům. Snad by mohl zůstat se svými bratry v zemi svých spojenců. Byl si jist, že Krišna i Drupada by jim s radostí věnovali nějaké území, jemuž by mohli vládnout. Krišnova tvář zvážněla. Znám dobře tvoje i Durjodenovi záměry. I kdyby zdal přednost míru za každou cenu, vyhnout se spravedlivému boji nepatří mezi kšatrijské povinnosti. Naopak, stvořitel přikázal, že kšatria musí zvítězit nebo zemřít. Nemůže si vydělávat na živobytí míru milovným žebráním či sbíráním ovoce a kořínků v lese. Když nadejde čas, musí ukázat svoji sílu a ne v duchu pokory ustoupit. Judiš byl až příliš pokorný a Krišna věděl, že pokud projeví míru milovnost a snášenlivost, Durjoda na toho jen zneužije. Pouze řeč síly a hrozeb mohla tohoto kurovce odradit od jeho hříšných záměrů. Nikomu by neprospělo, kdyby Duryodanovi jeho krutost a věrolomnost prošla. Svět by přišel o svého nejsosnějšího panovníka a místo něho by mu vládl člověk propadlý sobectví. Krišna Judištorovi připomenul mnohé urážky, jimiž kurovci pánovce zahrnovali. Duryodana neprojevil žádnou lítost nebo stud. Nad tím, že vás poslal do lesa, oblečené do jeleních kůží. On a jeho bratři vás přitom naopak častovali hrubými slovy. Starší kurovci jen přihlíželi, když si byl přihřev kostky lstivě připraven o svoje království. Potom zlomyslný dušá na přivekl plačící draupadí za vlasy do sněmovní síně. Krišnovi vzpláli oči, když si vzpomněl na draupadino zneuctění a jeho přísný hlas se rozlehl Všichni přítomní králové prolévali slzy a Duriodanu ocuzovali, ale nepodnikli nic. Za tento jediný čin si zaslouží smrt od kohokoliv, o tobě nemluvě. Bráhmanové a všichni cnostní lidé ho za to viní a zavrhují. Již teď jako by byl mrtvý. Tak jako není hříchem zabít hada, ani jeho smrt není hříchem. A kdo by ho následoval do bitvy, ten si za podporu takového hříšníka zaslouží smrt také. Krišna se odmočel. Judištyra ho málo kdy výdal tak rozlobeného. Jakou naději kurovci mají, když v Krišnovi probudili takovou zořivost? Zdálo se, že pouhým pohledem pohltí celý vesmír. Judy ho viděl hledět na draupadý, v níž se při jeho připomenutí sanova hrozného činu probudil hně. Když Krišna pokračoval, s očí jí tekly slzy a těžce dýchala. Odchodem do hasty náporu odstraním všechny pochyby. Tvoje dobrosrdečnost a duriodonova hříšnost budou zřejmé všem. Kurovcům připomenu veškeré zlo, jehož se vůči vám dopustili. Nikdo vás nenařkne z hříšnosti, nebo žádáte o mír. Svět bude vinit kurovce v čele s Dritaráštrou. Požádám o mír, aniž bych obětoval tvoje zájmy, o vláce lidí. Až si vyslechnu jejich odpověď a poznám jejich záměry, vrátím se. Krišna se rozhlédl po síni. Když se otočil k Judištyrovi a slavnostně dokončil svoji řeč, Spočívali na něm oči všech. Věz, že to určitě skončí válkou. Durjoda na ti žádné ze tvých skvětajících území nevrátí. Na tobě jen bude zabít toho, jehož již zabili vlastní hříchy. A já ti pomohu. Judiš teda s Krišnovými slovy souhlasil. Věděl, že Krišnovy skutky jsou vždy v zájmu všech živých bytostí. Jestliže považuje válku za nutnou, pak se jí náze vyhnout. I kdyby to znamenalo zabít vážené kurovské starší. Krišna si chtěl před odchodem vyslechnout všechny pádovce. Pohlédl na bímu. Ten si uvědomil Krišnovu touhu a promluvil. Myslím, že bys měl říci vše, co bude pro dosažení míru možné, o Omadu jeho hlas byl úžasně klidný. Buď ale opatrný. Dur Jodana je podrážděný, hněvivý, domýšlivý a neschopný vyslechnout dobrou radu. Neoslovuj ho hrubými slovy, nebo se uchýlí k násilí. Chovej se k němu zdvořile. Dojednat mír bude obtížné, ale snaž se ze všech sil, prosím. Přesto předvídám blížící se skázu korovců. Tak jako se Kali narodil mezi Asury, narodil se tento hříšný Durjoda na mezi Kurovci. Snaž se ho usmířit v slovy o Krišnu, nebo náš rod zanikne. Nechť mezi námi zavládne mír, vyvarujme se hříchu v podobě zabití svých příbuzných a žijme spolu jako bratři. Krišna byl překvapen. Brhl pohled na Judyštilu a Arjunu. A dal se do smíchu. O Bíma Sénu, tvoje slova se podobají chladu v ohni či lehkosti v zemi. Býma se zamračil a Krišna pokračoval. Co způsobilo tuto změnu ve tvém srdci? Dosud tvoje slova naznačovala pouze vůli k válce. Celé noci si prosaděl se sklopenou hlavou a z tvých úst vycházely palčivé vzdechy. Když pobíháš kolem a běješ do země, vypadáš někdy jako šílený. Trávíš čas o samotě a nic tě netěší. Z nenadání se dáš do hlasitého smíchu a jindy za hořce naříkáš. Dlouhý čas prosedíš s hlavou mezi koleny a se zavřenýma očima. To vše je projevem hněvu. O, oh, Bímo, přísáhá si, že zabiješ Duryodanu a všechny jeho bratry. Proč tedy tato náhlá umírněnost? Krišna se usmál. Běda. Zdá se, že i mocní propadají strachu, když přijde čas bitvy. Určitě vidíš nepříznivá znamení a proto si přeješ mír. V zajetí strachu se podobáš Eunuchovi zbavenému možnosti. O, synu Kuntý, lidská mysl je nestálá a snadno ovlivnitelná, jako mladé stromky zmítané větrem. Buď pevný o hrdino, nepodávej se strachu, když tě vidím v tomto rozpoložení zcela jasnou. Bez tebe se tvoji bratři potopí do oceánu naděje. Pomysli na svůj znešený původ, jako kšatria závisíš na svoji síle. Tato slabost srdce se k tobě nehodí o objímu. Bíma rychle vstal, jako ušlechtilý kůň, pobínutý jezdcem a hlasitě pronesl. Nemysli si, že moje mysl byla čímkoliv ovlivněna, ókrišno. Z výhlídek na válku se raduji. To sám velmi dobře víš, protože jsme spolu často žili. Nebo mě možná neznáš, tak jako ten, kdo plave v jezeře, nezná jeho hlubiny. Proto na mě vidíš chyby. Kteří z těch, jež mě znají jako býma Sénu, by mohli pronést taková slova. Ačkoliv sebechvála se vždy zavrhuje, promluvím o svoji odvaze, abych ulehčil tvoji mysli. Býma pozdvihl paže, které připomínaly dva sloní choboty. Kdo by kdy unikl ze sevření těchto paží? I kdyby mu osobně pomáhali Indra, Oceán i Himavat, zemřel by. Kdyby do sebe měly země a nebesa najednou prudce narazit, jako dvě obrovské hory, dokázal bych je i se všemi jejich pohyblivými a nehybnými bytostmi rukama udržet od sebe. Rozdupu všechny, kdo se pánovcům postaví. O, aču to, přestože mě nyní neznáš, určitě mě poznáš ve vřavě bitvy. Tvoje slova mě bolí jako říznutí do podebraného nežitu. Moje síla je ještě větší, než jsem uvedl. Až přijde čas, ty i celý svět mě uvidíte kosit nejpřednější bojovníky s jejich slony, koňmi a kočáry. Nebál bych se, ani kdyby se na mě řídily tři světy. Hovořil jsem jen z milosti, o Krišno. A kvůli odvrácení záhuby bhratových potomků bych snesl jakoukoliv újmu. Když se Bhima vrátil na svoje sedadlo, na Krišnově tváři se rozhostil široký úsměv. Chtěl jsem poznat tvoje pocity a proto ze mě mluvila jen náklonost. Nehledal jsem na tobě chyby, protože vím, že jsi schopen všeho, co jsi zmínil, a ještě daleko významnějších činů. Znám tvoji vznešenost a sílu. Moje slova měla jen povzbudit tvoji odhodlanost. Brzy bude zapotřebí rozhodných činů. Člověk nemůže v tomto světě dosáhnout svých cílů nečinností. Třeba, že je osud konečnou příčinou, sám o sobě k tomu nestačí. Kdo jedná s plným poznáním příčiny a následku, bez lpění na výsledcích, může uskutečnit svoje nejvyšší cíle. Nečiní, ať už z nevědomosti či ze strachu, žádného úspěchu nedosáhnou. Krishna se obrátil k Arjunovi. Jaký máš názor, ty, Oda Za úsvitu vyrazím do hasty náporu. Chceš mi ještě něco říci? Arjuna vše tiše sledoval. Rozhlédl se po rozlehlé síni. Když začal mluvit, schromáždění králové a brámanové mu pohled opětovali. Myslím, že Judiš řekl vše co mělo být řečeno o Janárdano. Zdá se mi však, že kvůli dritaráštrově hrabivosti nebo snad naší slabosti nepovažuješ mír za snadno dosažitelný. Bereš také v úvahu, že lidské touhy jsou marné, nejsou-li doprovázeny jednáním, že by nikdo neměl spoléhat pouze na osud. Arjuna uvedl, jak pochopil Krišnovu řeč, a pak přidal i svoji odpověď. Souhlasím. Podle mě o Kešavo není nic nedosažitelné pro toho, kdo jedná vyzbrojen poznáním. Vím, že jsi pro nás i pro Kurovce tím největším dobrodincem. Přijímu každé tvoje rozhodnutí. Přejišli si mír, bude mír. Pokud chceš válku, jsem připraven bojovat. Arjuna se odmlčel a rukou spočinul na dlouhém meči zavěšeném u pasu. Byl nepochybně zrozen pouze k tomu, aby vládl zbraněmi v boji. Upřímně řečeno, na dosažení míru žádnou šanci neviděl, ani když se Krišna vydá do hasty náporu. Na vzdory svojí moci, Krišna ostatní nikdy nenutil jednat podle svých tužeb. Nabízeli mu moudrost, logické argumenty a rozum, ale nakonec bude všechno záviset na Dritaráštrově a Duryodanově svobodné vůli. Jejich příznivé odezvě však nic nenasvědčovalo. S největší pravděpodobností se Krišna vrátí poté, co bude vystaven urážkám. Když na to Arjuna pomyslel, jeho hlas zasílil hněvem. Zlotřilý Duryodana, bez sporu zasluhuje smrt. Se svými bratry nás krutě a podvodně oloupil o království a urazil nevinnou draupadý. Nevěřím, že bude přístupný nějaké dobré radě. Tvoje slova budou jako zrna, vysetá do neúrodné půdy. Jestli si myslíš, že by měl být zničen, pak to udělej i hned, ó pane. Neboť není o čem uvažovat. Jinak nechť vypukne bitva. Který k by se vyhnul takovému boji, i když mu smrt zírá do očí? Krishna pomalu přikývl. Je to přesně tak, jak říkáš, Arjuna. V mých rukou spočívají mír i válka, ale ani jedno nebudu prosazovat. Dokonce i bojské síly, které stojí za následky činů, umožňují lidem svobodnou volbu. Každý člověk musí přijmout následky vlastních činů. Při poutanosti zaslepení lidé nevidí konečné následky svých činů, ale božská síla tyto následky vždy přinese. Přednesu kurovcům urovcům judištědovo poselství v plném rozsahu. Jak říkáš, Arjuna, již vše, co mělo být řečeno, řekl. Duryodana je pravděpodobně příliš ničemný na to, aby moji radu přijal. Nedokáže se rozloučit ani s nepatrným kouskem území na krátkou dobu. Proto dojde k válce. Budeš muset bojovat, býbacu. Zaměř svoji mysl na bytu, neboť každý, koho se rozhodneš porazit, je již teď zničen. Co se mně týče, toužím učinit vše, co prospěje Darmarádžovi. Vždy budu následovat pokyny tohoto Zbožného krále a vezmu také v potaz Duródonovi hříšné činy. Krišna se obrátil ke dvojčatům. Oba bratři dali najevo ochotu bojovat. Také sát jaký vyjádřil své odhodlání k boji. O nevyhnutelnosti války stěží někdo pochyboval. Duryodana se Krišnovi jednoduše vysměje. Na schromáždění seděla rovněž draupadí a tu řeč o míru znepokojila. Třináct dlouhých let čekala na dobu, kdy se Danovi a jeho bratrům dostane spravedlivé odplaty. Přála si, aby bitva začala okamžitě. Krišnovo poslední mírové poselství dělalo starosti. Co když uspěje? Zdálo se jí, že její manželé včetně Býmy. Jsou připraveni přijmout mír, kdyby jej Krišna dokázal nějak zajistit, aniž by utrpěli jejich zájmy. Jak by potom byla pomstěna za utrpení způsobené rukou Kurovců? Jak by se očistila její poskrněná čest? S úzkostí v hlase oslovila Krišnu: O, aču to, proč jdeš do hasty náporu? Čeho tím doufáš dosáhnout? Nedal Durioda na jasně najevo, že Judišterovo království nikdy nevrátí? Judištera požádal o pět malých vesnic, ale ten zloduch nesouhlasil ani s tím. Našich cílů nedosáhneme ani mírovými prostředky, ani tím, že se vzdáme. Království dostaneme zpět jen v bitvě. Ve tvojí cestě nevidím žádný smysl, o Krišno, pokud ovšem nechceš ty hříšníky zničit. Tentokrát bys měl být nemilosrdný. Je řečeno, že hřích za zabití nevinného člověka se přičte na vrub vládce, který nezabije vinka. Nenech se poskrnit hříchem o Janardano. Draupadi Krishnovi zálknutým hlasem připomněla svoji bolest v kurovské sněmovní síni. Hamba Arjunov umění lukostřelby a Bhimově síle za každý další okamžik Duryodanova života. Ó pane, zasoužím-li si tvojí přízeň, jsi li mi nakloněn milostivě, pak zaměř plnou sílu svého hněvu proti dritaráštrovým synům. Draupadý vstala ze svého sedadla za pár uchopila kadeře svých temně namodralých vlasů a přistoupila ke Krishnovi. O pane s očima, Toto jsou vlasy, kterých se dotkl Dušásana. Jestli jsou Býma a Arjuna tak hanební, že si přejí mír, pak budou za moji čest bojovat můj starý otec a jeho synové. K pomstě za mě se připojí i moji hrdiní synové v čele s Abimanyuem. Jak mohu někdy dojít klidu? Nespatří mi Dušásanovou ruku odtrženou od jeho těla? Třináct let moje mysl plála myšlenkami na pomstu. Při pohledu na výjmu nakloněného umírněnosti mi mohlo puknout srdce. Draupadý domluvila. Na prsa jí padaly horké sazy a tvář se zakryla svýma něžnýma rukama. Krišna jí jemně utěšil. Nebude dlouho trvat, pančálí, a uvidíš kurovské manželky lkát tak, jako teď naříkáš ty. Ti, na které se zlobíš, jsou již se všemi svými příbuznými a stoupenci zničení. To nařídili bohové. Býma, Arjuna, Dvojčata, Judištira a já je zabijeme. O tom nepochybuj. Pokud nebudou driteráštrovi synové dbát mých hrad, zůstanou ležet na holé zemi a jejich těla se stanou potravou psů a šakalů. O urozená ženo, přestaň plakat. Již brzy budeš svědkem toho, jak tvoji manželé zabijí svoje nepřátele a získají království zpět. Krišnova slova Draupadý uklidnila. Nebylo co dodat. Bylo pozdě odpoledne a Judištyra přerušil schromáždění. Krišna měl odjet zítra brzy ráno. Teď vstál, poklonil se Judištyrovi a opustil síň. Vypadalo to, jako když slunce zajde za mrak. Pádovci ho následovali a postupně se rozešli i všichni ostatní přítomní. Přemýtaje je o kryšnových závažných slovech.